ФРАНКФУРТ НА ОДЕРІ 2004 Десятки разів я зупинявся в ньому. Точніше не я, а потяг, що віз мене з Варшави до Берліна чи навпаки. Зупинка тривала не довше п'яти хвилин. За цей час одні прикордонники встигали вийти, а інші зайти. Тобто з усього Франкфурта на Одері я знав лише вокзал, та ні. Я знав лише вагонне вікно, з якого можна бачити сусідній перон. Таке це було дивне місто. Аж урешті настав той травень, коли Європа вирішила сильно розширитися на Схід. І це їй наче вдалося. Тож вона зібрала на власні гроші нас, групу випадкових письменників, і заохотила до якомога частішого перетинання Одеру. Чи то пак Одри – залежно з якого на який бік перетинати. Затримка виникала лише на мені. Іноді я навмисно виривався поперед інших, щоб заблокувати на кілька хвилин цей безперешкодний письменницький потік. У моєму паспорті не було живого місця, стільки разів його було вдарено штемпелем, а перед тим ще й наскрізь просвічено. Одного разу мені все-таки вдалося пройти просто так, без штемпеля. Це сталося на пішохідному переході між Франкфуртом і Слубіце, на мосту, званому в часи НДР і ПНР мостом миру, а починаючи з 1 травня 2004 року мостом Європи. Була неділя, погідний пополудень, розімлілі від Нової, неконтрольованої реальності громадяни обох міст і країн нескінченними юрмами сунули туди і назад. На той бік. За кордон. Наприклад, на пиво. Бо існує така специфічна розвага у прикордонних місцевостях не пити пива вдома, а ходити через кордон до сусідів. Хоч тепер у всьому світі пиво смакує, або і не смакує однаково. Отже, прикордонна сторожа так само розімліла від навколишньої неділі ідилії, дозволила й собі попуститися і не надто чіплятися до носія завжди непевного українського паспорта. А якщо дивитися в корінь, то її, цю сторожу, вже тільки заради мене й тримали, щоб я не совався туди-сюди по Європі, Нештемпельованим